اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أدغانهم دا نه الله جلله جلال بیا کسانوله جر او ور نه ورکي چې د چا په لوو کې دننه د جهات معلق کمزور کې دپه یا پهل کې منافت دی نودي. اللہ پرمائی آکسان ام حسب اللذین آگمان کی آکسان آیا گمان کی آکسان پی قلوبهم چی پزلونو تدی کې مرض مرض دی یعنی سو بھاس شبہ یا سو دنیاوی شو شکوکات یا منافقت یا کمزور اقید دا و بہر حال تزلو خالت درست دغه نه دي او دته کې د وژنه د اسلام سره د ده نو الله پرمحي اي دي ګمان کوي ان ليخرج الله اذغانهم دا چې الله جل جلاله بر ان باسي اذغانهم اهسدون او کيني عداوتون دي دي چې د مؤمنان مبارک دي او ددي پیغمبر باره کې نو آیا دا به الله نرو باې ینی مانا ده ده الله جلله جرالو باید د د زلوونو د حالت په پیغمبر ظاهرئ دی به نبالله امتحانات رالی او دی به الله جلاله پیغمبر تهکاره کوي د ز ددي د زلوو د حسد او دا بغض د پیغمبر سره دا به الله کاره کوي. والله پر می والله نشاو. لعره ناکهم ولو نشاو اللوی کچری منگو غارو نو لعره ناکهم پیغمبران خام خام منگ باو خیو منافکان لعره ناو با خیو منگ هم دغا منافکان نو فا علاماتو سرا یا د گنده علامات شو او یا ددی علاماتی ظاهره شو و چې ارحال چه منافق پی پی نو علامات مراد دی اللہ و یا علامات بطا توخینو فلعرفتهم بی سیماهم نو بیا با خام خطدی لراو پی جنی بی علامات دا دوی سره د دی علامات سره د دا دی تلعیل دا بتو پی جنده دا کامزور اکی دی والا کسان دا منافقان و لتعرفن هم برپسی و علامه بیان که ولا تعرف انهم اخمخا پیغمبر اوتب په پیژن دی لرا په لحن القول فغ لحن یعنی په انداز د خبره لحلن کل د خبر نرم انداز اختیارول نو د منافقانو بدأ چالو چې ظاهر به د نبی علیہ السلام تعظیم کو ایمان به اخکارہ کو د مؤمنانو تعظیم به کو نر مینر می خوگی خبر به کولې خو باطن به د غسین اډکو باطن کې به مسلمانانو سره تحقیر او باتن کې به کفر پرودو ندن به اوشه نو بار نه بل شان خو مثال دین دوانې دین دنه نصرې उपासना سي شنه رحمان بابا یې کنا په ظاهې دوکنې چې مضې ګوره چې چرج دی کو مټااک خبره دا به دن نه نسوو دن نه نه به مټاو نو الله پې غمبر ته پر می ته بیا پیژې پهغابی نه د نرمه سره پ غبره داسې به وککوو داسې بکو الله پر الله یاله معمالله اوه د الله رضاالله اعتبار دی د مخلوق رضا نهو ستاسو پهنی د ډیر وا ش شم دی نه چې د الله په نزې زله تاجوت کوي یو سله هر څه کوي موسکی هوځي دا الله په نسبانه معیار باندې برابر دي دا الله په معیار او په منځه پاسونه غوغه په پازي خبر دا دا لگا زه دی وې خپل باتن هغه ست کول پکاري الله تخکار کول پکاري الله تخکارم مطلب دا لپاره باندې مهنت پکاري الله پرمایو الله يعلم اعمالكم الله تستسوت الاعمال معلوم دي که استاس عبادتونه دي که استاس هر دي کاغه د باطن ولا عمل دي د زله عملي او که ظاهر ولا عملي نو ټول پټوله الله تعالیونه اول له پر ملته په خبر خبرې د نرمه پیجن اصل مسله دا را داجب دا جيباره بويده د زړه سمسره خبر زنده لګنه وي د مغارف القلوب لي معرف مغرفه سمسره د ويرا بهږي هغه وي دا د زنه سمسره چې پزله کې سينو خپدي باندې سكي روز ترسو انسان زرته کیناسې خبرې نه کړې ته دغه مزاج دغه د اوس دغه د تبیت اخلاق عادات نه معلومی او چې کله خبريکې د خبر نه بیا دغه اندزه پوزیشن شي معلوم شي دا په نه چې دا ګونګې دی او که نه او چې خبري کې بیا ټول چال انداز معلوم شي او خیا دی کمکې څومره اوبو کې دی له نبل نه کوم حتى نهعمل مجاهدی نه من کوم وصابری نه اللہ پرمائی ولنبلوان نکم خواه مخواه په پا کومنگتاسو باند. تا دا اللہ یو سنت دی جاریه دی خپلو بندگان باند امتحانات راولی ازمائیش معلومی سمر عمال والا الله تا دا, دا مخ که معلوم دی خوال اللہ عملی ترخ کوي خلکو دا او دا پردی چی سزا و جزا په عمل باند ملاوی دا الله پیلم باند نا سی اللہ تا ایلم دی نیک تی نبس بدلب والا نیک کور گئی نن چې دنیا کې د خلکو تخکاری اعمال کوي نو دا اعمال مطابق ولنابل وانکم الله خامہ ازمائش پکو حتی نعلم تر دې چې معلوم کوی نه نو می ځدا کو المجاهدین چې کوم جهاد کوون کړي منکم د ساسونه وصابرین او دویم صفت پکې دال چې صبر کوون کړي او ونبل اخبارکم او الله مونږ ستاسو حالت هغه ظاهر کو چې دا الله د پیغمبر او د الله اطاعت اوګه د الله د پیغمبر او دغه رنګي د الله د احکاماتو دا غي اطاعت نه کوي پای کې سستی کوي نقصان کوي نللا وي دا کار به مونږو چې مجاهد غیر مجاهد شي او په کตาล باندې صبر کونکي غیر صبر کونکي جدا شي او حالات اخبارستا سخه کار شي ودن خبرې جدي اغه ښکار شي چې هغه اطاعت او کنه پرманиده یا نبللو اخباره کوملله من او د او ماستاسو خبرونه او د خبرت نمرات دن نه داوتته دن نه پټ رازونه دي چې د الله د الله رسول باره کې کمې خبرې پرتی دي چې هغه خکاره شي د جنګ په مقبه کو چا سبر خو او چا استقامت اختیار کو نو کس کامیاب شو او کم چې داسې د چغا د پیغمبر نرست شو په شو او دن نه باتن کې ګنده خبرې پرتی وي. نهغا به هم خکاره شي نه الله ونبللو اخباره کوم عدده ته کوم اسه کوم سااس دشمنه او پهټ رازو خکاره کوم از ما سره ان الذينه کفرو وصد عنصلي الله وشاکر رسول من بعد د ما طببع نه لهمل لن يظ الله ش ح به الله فرمایے کہ سان چې کفر کړے نو زجر دے و سر وسر تخریف هم دے چې غم گسان دې کفر کړے نو یو بخل کفر کړے دا الله قران نہ منی الله کتاب دا الله وحدانیت نہ منی ادرہم عمل داله چې وسد عن سبیل الله خلقم د الله دلاره نہ منی نو بخلم په غلط او بلم په غلط او درہم وشق الرسول مخالفت د پیغمبر کی د پیغمبر خبره نه مڼي د پیغمبر سنت طور طریقه نه مڼي ما خبره مخالفت د پیغمبر اودا درې وړو نه کارونه کله گئی دا, کل دا په ج حالت کې بیا پهچیا گئی نه نه الله پرمحي من بعد ما تبين لهم الهدى رسل دین چې دا, دا خبره و د ظاهر شي چې هدايت په ظاهر شي د پیغمبر په حق باندې دا کو پر نه حق دے توحید او وحدانیت حق دے دا الله لارنه خلق اڑول دا زیاتې دي ظلم دی ہدایت ته مکمل ښکار شي چې هغه ایمان دی او هغه د الله لارینه مونږ نه کول نه حق دي پیغمبر مخالفت نه حق دی ہدایت ته مکمل ښکار شي په خبره باندې پویو بیا مزيدي رواني الله پرمه د خبره الله کوي لذيذ درو صفاتو علا بارک الله د خبره کوي لن يضر الله شیء الله له سره ضرر نشي ورکو خبر دا انده الله ذره نه مراده الله دین ته زر نه ده الله دین ته زر نه شي ورګل الله خپل دین اگر انا بجاري صدیق زيو وكته قبل عالم کو سو کېو کو سکني الله چې خپل دین څنګه واړی اغسي بكي هغه ماستا ستاره پر نو کافر کو سمرزور لګي ده الله د دین دیوام لای نو د الله د دین دیوام لولې نشي الله پر مهي لایذر الله شي الله ته از ضرر نهشي ورکې دا الله دین تههیر ګز آده کې الله پرمئ په دغه وختې ورکلی نه شی نه کې ده کې احتال شک کې دی او دریم دا د چې او صیح به تو عمله هم الله جله جلال هو به ددي عمل بربات نوعمل برره کې تفسییر سعادي لږلی چې د عمللهمررات ددي عمللي چې کوم د کوفر دپه ممساعی کوي د هغې دپه منډې ترلی وي دوړ دووب کوي دارې ده پر پیسې خرچه کې یلابدای ځای کې دا وایس پیدا تا سو هر ځای کې ګوره چې کله د الله مایت او نصرت کافر سرنی نه دی ارز کې ناکامه افغانستان کې سمرا کوششو ګو اخیری ناکامه اوس شرک او صد کې ګوره میډل لست کې ینه دخل ته فلسطین کې ګوره اوس بری کوششو کې کوششو کې اخیری نتیجه آبدنی ناکامي خبر ځان تل الله پرمای الله دین ته چې سمره په علامې نو صحیح به تعماله اخیرک بددی اعمال الله برباد کیه مسایئ کوششونه هغه ولله تبا کیه او تو اعمالهم نہ مراد باز ټیم کی کافرم ان نه کارمل کی نو هغه نه کارملم داغه زیدی هغه ختم دی دنیا کی چې کوم دا الله درزه لپاره خیر خیرات کړه دے یا صدقه کړه دے غند اعمال هو برباد برباد دی و چې کوم نه کارمل کیدی ناغم د کفر د وجه ندی ته فائدہ نور کئ اغم لالو ختم شو باطل شو تباشو یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تفتلوا اعمالکم الله جل جلاله تیزور کی په طالبانه ترغیب ورکی اطاعت د الله او د الله د پیغمبر سره الله پرمه مومنانو اطیعوا الله تعبیر د الله او که مومن عزم د الله تعبیر اور دا انت له بیا و تم اللہ دی د معنی صبح دی لکه سړی ناشتی او ته تلک دل تکي نظر اعظم نو څه مطلب یی نه پاسه ما یو سړی ناشتی ناشته دل تکي نه آل تاسې ته دل <سؤال> تا کې نه اخو مخ کې نه ناشته د مطلب دای چې دل <سؤال> تکي نه اوسا نو مامن خدای ته اطاعت کې د دې معنی استقامت ته یی نه د الله په اطاعت باندې د پیغمبر په اطاعت باندې د هغ باندقامت اختیار که همهال اختیار کهې سوال سړی لپ د ووري ده دا سړی مجبورې نو مجبور او پریشانې نو بیا ور سړ ماتته ترازی ځې خبر د لگا نه او چې بیمار شنو بیا خود دی پخي خبر د لگا نه او چې پریشان شنو چې بیا خودسی پارې شي د مومن دا مزاج نه دی په د مومن چې کم مزاج د پار حالت کې پیمان باند اور اللہ پہ اطاعت باندھے اللہ دے رسول پہ اطاعت باندھے مومن ل چل دل دا, دا مومن شوابگار دا اور جاندا دا ازا مومن مزاج پھ کار دے دا, دا, دا اللہ حکم دے کہ انسان ہمیشہ ا سراط مستقیم بان روانی ہمیشہ والی سر روانی یا ای الذین امنو یا کسانو چی مانو روڑے دی اللہ دا اللہ تابداریو کے واتے اور رسول ا دے پیغمبر اطاعت کے ولا تبطل اعمالکم پل ونهمه با نو خپل عمل باول خبر د عمل نوعمل باولې چې انسان عمل کي بیا شي او وکي چې هغې سره پیت شي خبر د انالله لکه مثلان سر د وکړه بیا پبل باند باې یا بیا باغ باندې پخر کوي یا عملی وک بیا اغیسر شہرت کی خلقو کی مشہور رہی؟ خبر دیاندالہ یا عمالی اکلو نو اور پسی حضا گئی حسد کی نو حسد خونے کی سیزی نو عمالی اوی بسر برباد شو یا اور پسی جی کم دے غیبت کی نو غیبت سر خود انسان عمال بربادی گی نو عمل عمال برباد کلو اوہ دیاندہ یا عمالی شروع کو موزی شروع کو نا پلموز نیمہ کیمات کلو یا مبطلات الصلاه مبطلات سیام روجه شروع کله نیمه کې ماته عمل باطلول شي مزی شروع کني ماته د عمل سه شو عمل باطلول شو دغه ته علماو عمل باطل وي عمل باطلول نه دی فقار په ګنا سره شو او مخالفت سره شو په ماتول سره شو د دینه منه شي ویني دغه چې زموږ صاحب د امام سيبلام سلام دای دي ځنه استدلال کړي چې وینسان نفل پنشن باندې لازم نه دی او چې کله نفل شروع کړي نبيان لازم نه نفلو بشروع شروع سره نفل لازم شو بیا بهداز دوباره پوره کئ چیمنی مکیمات یا نفل روزه پہ لازم نه وا خو نفل روزه شروع کلا له هازه بیا بده دوباره در اوما تکلا نو بیا بده دوباره در روزه کې جانسی نفلغه قزاب کئ ځکه لازم نه نفل بشروع کې کله شروع کړه نو بیا الله منه کړي چې باثله و نه بیا به عمل سره تر رسې ندل نزلت دیوته لمنشوا نو د دې پزیت سره د اصلاح او د کمال حکم زمبنند چې کوم عمل شروع کړي نو کمال تر سوا هغه تمامه وا پوره کوا او د الله د الله د رسول حکم مطابق هغه برابر ساده ام هزي بلذین اګومان کیا کسن فی قلوبهم چې پزرو ندي کې مرادون نیفاکت یا کمزورې عقیدت ده ال یو خرج الله یو الله دا چېره او نبااس الله تاله هرکز اضانانه هم دګمان کې چې داره او په نبااس الله تا لاظانو محدونهواده وتونه دځ وله او نشا الله کچرې مونږ وړو لا ره کوم نوخام مخه او بخوتته پهپرهمونږ دا منافکان نوفلله عرب ته هم نو پهس خاامه ت دوی ته وپیژې دوی لره. بسی ما هم پلمات د دوی سرا مزی استعمال کتاب پیجندلی نه مکمل ور باندې کینی تورخ کارشه نو فال عرفتم نو خام خات بس تبدیو پیجنه بسی ما هم پلمات د دوی باندې ول تارفن نو مخام خات ب پیجنه دیلرا فی لحن القول باندت د خبره کی والله الله تعالی چې د علممو والله تعلا ته معم دیماللهکوم عملو نهستاسو وله نبلوان نه کوم خام خزمایش بکې با تاسو باند دی الله پرمی له نپلو نه کوم خاام خاون با کو تاسو با دی حتیناله ما تر دی چې جوداکوو مجاهدي ناجهات کوون کې من کوم د ستاسوونه او سابری او سبر باندې. و نبللو اخباره کو مامونږ ظاهر کوستاسو حالات ستاسوووه نبللو اووز معو اخباره کومه پټ خبرو نهستاسو ان الذي نه کفرو کې نهنااکسان کفرو چې کفرې کړیدي وسط دوان سیل الله او خل کې من کړی دلارې تعالله تعال نه وشا غور رسله او مخالفت د فمبرې کړ دی من نه چې ظااهر شولو هم د ایتاله دا ادایتو. لن یا ذر الله شه دیهر که ضرر نشی ورکولی اللہ تا دیهر که ضرر نشی ورکولی اللہ تا شه انده اس شه زان تا ضرر ورکی واسا یحبتو عمالهم زد چه اللہ تعالی بباطل که و برباد بکی عمالو نددوئی یا اي الذين <سؤال> امنوا اكي سانو جيمان اورل دي اتي الله <سؤال> او اچي او رسول <سؤال> تابیداری دا الله تعالی او كه واتي او رسول او تابیداری دا پیغمبر او كه ولا تبطلوا تا ثم باطلوا اعمالكم عملنا اخفلا الحمد لله رب العالمين والاكرين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبب لمن اهتدى نمزينه بزينتيمان وجنا هداه المهدين الله سنوافد فرادنا سيك الله خير برکت انسيك الله صبرنا سيك يا لذي پهره مهاجدي کوششونه لا نصیب کيا پیغمبر د مخالفت د مسعد يا الله کریم د الله بن صالح کيا ان نه کاله الله دې مدسید ابو نياند الله حقام ياف کيا خير خير د